Ловити кожне слово сироти голодранця було принизливо, та знання яйка могли врятувати його в бою з кимось зі славетних лицарів. Лука була щільно забита вируючим натовпом. Люди намагалися проштовхатися ліктями, аби краще бачити. Дун кумів штовхатися не гірше від інших, а до того ж мав перевагу зросту. Зрештою йому вдалося пропхатися на горбок за якогось сажня від огорожі.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 Відразу за ними текла річка. Два найменші шатра були і жовтогорячі, а щити коло них несли на собі білі сонця та кутники, бо належали синам пана Ясенбродського, Андрошеві та Робертові, братам Красної Діви. Дунк не чув, щоб інші лицарі хвалили їхню вправність зі зброєю. Мабуть, вони злетять з коней першими.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 Він сам майже не пам'ятав того року, але пан Арлан Бувар розповідав про Лео Довгого Шпичака, як його часто кликали, неперевершеного, хоча вже й сивочолого бійця з списом. Ото, мабуть, сам князь Лео біля шатра, струнки і сива борода, зелене з золотом вбрання. Саме він, відповів Яйк, колись я бачив його у король березі. Не варто вам його викликати, пане. «Знаєш що, хлопчисько, от не спитався твоєї ради, кого мені викликати?» Четверте шатро було пошите з червоних та білих клітин. Дунк цих кольорів не знав, тому знову слухав яйка. Кольори належали лицареві з долини Арен на ім'я Гамфрей Гардинг. Торік він виграв великий бугурту у Дівоставі, а ще кінним боєм скинув сідла пана Донела з Сутіндолу та князів Арена і Ройса. Останнє шатро, шити з чорного шовку, облямоване уздовж даху рядком схожих на довгі язики полум'я червоних прапорців, належало принцові Валару. Біля шатра стояв чорний блискучий щит з триголовим драконом дому Таргарієнів, коло якого вартував один із лицарів Королегвардії, сліпучосяючи білим обладунком на тлі чорного шатра. Побачивши його там, думк засумнівався, чи стане комусь із лицарів зухвальства торкнутися щита з драконом. Все таки Валар був онуком короля і сином Баелора з Писолама. Та його сумніви швидко розвіялися щойно заревли роги, заохочуючи суперників, як усі п'ятеро поборників діви були хутко викликані на її захист.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 Сивий лев з кастеролі на скелі вдарив щита князя Тирела, а його золотоволосий спадкоємець, пан Тибольт Ланістер, викликав старшого сина господаря Ясенброду. Князь Таллі з водоплину стукнув у клітчастий візерунок на щиті пана Гамфрея Гарденга. Пана Беляр Вишестраж вдарив по щиті принца, а молодшому панечеві Ясенбродському дістався у суперники пан Леонель Баратеон, якого прозивали Шторм Реготун. Суперники потрусили ристю до південного кінця бойовища чекати на поборників діви. Пана Беляр у срібно димчастих кольорах з високою кам'яною, увінчаною вогнем вартовою вежею на щиті. Двоє ланістерів у кармазині з золотими левами, кастерли на скелі. Шторм регутун у блискучій золотій парчі з чорним оленим на грудях і на щиті, з купиною сталевих оленічих рогів на шоломі. Князь далі у смугастому лазурово-червоному корзні, схопленому срібними пстругами на кожному плечі. Лицарі підняли свої п'ятиаршинні списи до неба, і на них затріпотіли від поривів в бітру. На північному краї поля зброєносці притримали яскраво споряджених коней, щоб поборники сіли у сідла. Поборники вдягли шоломи, взяли до рук списи та щити, не поступаючись розкошами своїм супротивникам. Струменіли жовто-гарячі шовки ясенбродів, мерехтіли червоно-білі клітини пана Гамфрея, сяєв золотими трояндами на зеленому одамашкому мучабраці білий кінь під князем Лео. Певна річ не пас задніх і валар Таргарієн. Молодий кронпринц сидів на чорному, як ніч огирі, у колір свого рештунку, списа, щита і чабраку. На шоломі в нього простирав крила червоний триголовий полив'яний дракон, близнюк якого вишкірявся на чорному блискучому щиті. Кожний з поборників Діви мав на собі знак її прихильності. Пасмо жовто-гарячого шовку обв'язане навколо руки. Поки поборники ставали на свої місця, Ясенбродська лука майже затихла. Тоді заревів ріг, і за один удар серця тиша змінилася на гармидер. Десять пар визолочених острог стиснули боки десятьох великих бойових коней, тисячі голосів заверещали та затюгукали, сорок підкованих копит загриміли полем, вириваючи траву, десять списів нахилилися і завмерли.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 Молодий кронпринц промчав найближче до них. Дунг бачив, як кінець його чорного списа поцілував вартову вежу на щиті суперника і ковзнув просто йому в груди. Спис самого пана Абеляра розлетівся надрузки, вдаривши по валаровому панцирі. Сірий огер у сріблясто-димчастому чабраці став дибки від сили удару. Пана Абеляра виші стража вирвало зі стремен і жбурнуло на землю.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 Далі на полі шість лицарів, що залишилися у сідлах, з'їжджалися задля третьої сутички. Полетіли друзки від нових списів, але цього разу князь Лео Тирел так вправно поцілив шолом сивого лева, що зірвав його з голови. Простоволосий князь Кастер Лінаскелі вітально підняв руку та зліз з коня, визнаючи поразку.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 «Але я мушу виступити краще», – подумав Дунк, спостерігаючи, як переможець і переможений разом ідуть з поля. «Хороб робитися і чесно програти мені того замало, маю виграти хоча б один-двобій або втрачу все». Панові тибультуланістеру та Штормові Реготуну належало тепер зайняти місця серед поборників Діви, замінивши переможених. Жовтогарячі шатра вже знімали.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 Цей лицар мав на щиті сирібну арфу, хоча вапенрок був помережений солов'ями. «Пан Йозеф із малістерів, господарів на море стражі!» Пан Йозеф мав на собі крилатого шолома, а на щиті – орла у волошково-синьому небі. «Пан Гавен із дому лебедин, господар шолом каменю на пізьмі!» На його гербі люто билися два лебеді, один білий, другий чорний. На обладунку пана Гавена, його накидці в ладрах коня також буяло мережево чорного та білого. Навіть піхви, меча та спис були смугасті. Князь Карон, відомий лицар, співець та музика, торкнувся списом троянди князя Тирела. Пан Йозеф стукнув по щиті з клітинами пана Гамфрія Гарденга. Чорно-білий лицар, пан Гавен Лебедин, викликав чорного принца, якого охороняв білий вартовий.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 Троє супротивників зайняли місця, поки троє поборників діви сідали верхи. Навколо ставили заклади, вигукували заохочення, але Дунк не зводив очей з принца. У першій сутиці той завдав удару ковзом по щиті пана Гавена, і кінець списа відскочив у бік майже так само, як з паном Абеляром Вишестражем. Та зараз це був інший бік, у порожнє повітря. Спис самого пана Гавена чисто зламався на грудях принца, і Валар трохи не впав, але спромігся всидіти. О другій сутиці Валар відхилив списа ліворуч, цілячи у груди супротивника, та натомість вдарив у плече. Проте навіть і цього удару вистачило, щоб старий лицар зронив списа, а тоді змахнув іншою рукою, намагаючись утримати рівновагу, і впав. Молодший кронпринц зіскочив з коня і витяг меча – та пан Гавен помахав йому з землі і підняв забороло. «Здаюся, ваше милосте», – оголосив він, – «влучний удар». «Панство на помості підхопило. Влучний удар! Чесна перемога!» Тим часом Валар став на коліно, допомогти сивому князеві звестися на ноги. «Ані те, ані інше», – пробурчав Яйк згори. «Сиди їх бо прожену, до табору». Трохи далі пана Йозефа Малістера понесли непритомного геть з поля. А тим часом пан Зарфою та пан з трояндою хвацько гамсели один одного тупими сокирами на радість галасливому натовпові. Дунк так задивився на Валара Таргарієна, що ледво їх помічав. «Принц б'ється добре, але не занадто», – промайнула в нього думка. «Супроти нього я можу собі щастя поспитати. Якщо, з ласки Божої, зіб'ю його додолу», то в пішому двобої міцніша статура візьме гору. «Оперед, бій убивай!» – захоплено вирощав яй, ксовуючись на плечах гавдунка. «Отакої, так йому, гир на нього!» Скидалося на те, що він заохочував пана Карона. Лицар Арфий грав гучної сталевої музики на тирелових обладунках, ганяв князя Леополем, завдавав дедалі тяжчих ударів. Натовп розділився у своїх уподобаннях майже навпіл, тож у ранішньому повітрі люті прокльони мішалися з радісними зойками. Від щита пана Лео летіли тріски й шматки фарби, сокира пана Пирса один за одним відрубала пелюстки золотої троянди, а потім і розтрощила щита навпіл. Але я на якусь хвильку застрягла. І цього було досить, аби пан Лео власною сокирою хутко перерубав руків'я зброї суперника, лишивши йому шматок вершків із сім завдовжки. Князь Тирил миттю відкинув у бік зламаного щита і сам прийшов до нападу. Ще трохи і лицар музика стояв на одному коліні, співаючи вже зовсім іншої пісні. Решту ранку і по обіді все тривало тим самим штибом. Супротивники викликали поборників по двоє і троє, а коли й по п'ятеро. Сормили сурми, герольди вигукували імена, огирі місили землю копитами, натовп галасував, списоламалися, мовочеред, мечі греміли по шоломах та панцирах. Вельможне панство і простий люд однаково зійшлися на думці, що перший день кінних двобоїв удався напрочуд гарний та пишний. Пан Гамфрей Гардинг і пан Гамфрей Чмелик, завзятий молодий лицар у жовто-чорних смугах із трьома бджолиними вуликами на щиті, зламали кожен не менше за тузінь списів один об одного у богатирському двобої, що його люд за полем миття обізвав битва Гамфреїв. Пан Тибольд Ланістер злетів з коня під ударом списа пана Джона Пенроуза, ще й меча зламав при падінні, але вирішив битися самим щитом. Переміг і залишився поборником Діви. Однокий пан Робин Рислінг, старий суворий лицар з помереженою сивиною бородою, в першій своїй сутичці втратив шолома, збитого з голови списом князя Лео Тірела. Але пан Робин відмовився здатися і ще тричі виїжджав супроти поборника, розвіваючи сивим волоссям на вітрі і незважаючи на уламки списів, що летіли йому в обличчя, мов, дерев'яні ножі. Думк не міг не зачудуватися, бо, за словами Яйка, панові Робину вибив одне око якихось п'ять років тому саме летючий уламок списа. Шляхетність не дозволяла князеві Лео цілити списом у незахищену голову пана Робина, але навіть і та куперта мужність чи дурість рислінга вразила думка в саме серце. Нарешті господар вирію завдав панові Робину такого удару по панцирі просто проти серця, що той сторчма полетів на землю.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 Якщо супротивник мав на шоломі якусь оздобу, пан Леонель збивав її геть, відкидаючи у натовп. А кички, гребені та інші прикраси на шоломах робилися з різьбленого дерева, тисненої шкіри, золотилися чи вкривалися поливою, інколи навіть відливалися з чистого срібла. Тому баратеоновим суперникам не надто подобався його звичай, хоча посполитий натовп бояв у захваті. По якійсь годині його почали викликати вже тільки лицарі у простих шоломах без прикрас. Та хоч би як знущався з супротивників пан Леонель, Дунк гадав, що головна шана цього дня дістанеться панові Гамфреєві Гарденгу, який сам один переміг 14 лицарів, славетних родослов'ям та звитягами.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 Дунк побачив обличчя за піднятим заборолом і опізнав принца, якого стрів у стайні ясенбродського господаря. Раптом Яйк сильно стиснув ногами його шию. «А ну не смій!» – гарикнув Дунк, розсуваючи йому ноги. «Чи ти зібрався мене придушити?» Принц Айріон Ясножар, оголосив Герольд, з червоного дитинця у король Березі, син Майкара з дому Таргаріен, принца Перелітку, онук Дайрона Ласкавого другого, тако нареченого, короля Андалів Ройнарів та першолюдей усього семи царства повелителя. На щиті Айріон теж мав триголового дракона. Але той буяв значно яскравішими кольорами, ніж у принца Валара. Одну голову мав жовту, іншу червону, третю жовто-гарячу. А полум'я, що ним дихав дракон, сяєло листковим золотом. На вапенроку в нього спліталися вихори диму та вогню, а на чорному шоломі здіймався гребінь з червоних полив'яних язиків полум'я. Зупинившись на хвильку, побіжно й недбало, аби схилити списа перед принцем Баелором, він понісся чвалом до північного кінця поля повз шатра князя Лео та шторма Регутуна, і вповільнив коня тільки перед шатром принца Валара. Молодий крон принц підвівся і став коло щита, напружившись. Якусь мить Дунк був певний, що Аеріон вдарить саме у цей щит, але той засміявся, проминув його, і щосили брязнув по клітинах пана Гамфрея Гардена. «Виходь, на битву лицар малий!» – проспівав він дзвінким гучним голосом. – На полі чекає дракон вогняний. Пан Гамфрей силовано кивнув суперникові, поки виводили його коня тоді сів верхи, пристебнув шолома, узяв щита і списа, не дивлячись у бік принца. Глядачі замовкли, коли двоє лицарів роз'їхалися по місцях. Дунк почув брязкіт, з яким принца Еріон засунув забороло. Тоді й засормив ріг. Пан Гамфрей рушив повільно, потроху розганяючи коня, але суперник його відразу стиснув гнідого огиря обома острогами і пустив з місця чвалом. Яйк знову звів коліна. «Обий його!» – заволав він раптово. «Обий! Гір на нього! Бий! Убивай!» До кого з лицарів він гукав, Дунк не зрозумів. Спис принца Аеріона з визолоченим кінцем, пофарбований смугами трьох вогняних кольорів, нахилився над перешкодою. «Низько, занадто низько!» – подумав Дунк, щойно його побачив. «Він не поцілить вершника, зате зачепить коня пана Гамфрея». Він має підняти списа вище, а тоді зрозумів, чого саме прагне Аеріон, і нажахався. Хіба ж можна? Останньої миті огер пана Гамфрия став дибкий і закотив очі, рятуючись від націленого вістря. Та запізно спис Аеріона влучив коневі трохи вище на грудника і вийшов з карку разом зі струменем червоної крові. Огер відчайдушно заєржав з болю і впав на бік, розтрощивши дерев'яну перешкоду на шматки. Пан Гамфрей намагався зіскочити, але одна нога заплуталася йому у стремені і втрапила між побитою огорожею і конем та гучно хряснула, а лицар не самовито заволав з болю. Срідом заволала й уся ясенбродська лука. Полем побігли пахулки, щоб витягти пана Гамфрея, та поранений кінь хвицяв ногами на всі боки, не даючи наблизитися. Айріон недбало проминув місце кривавого лиха, проїхав до кінця доріжки, розвернув огиря і зачвалував назад. Він ще й гукав щось, але Дунк не міг розібрати слів за майже людським вереском помираючого коня. Зіскочивши з сідла, Айріон витяг мича і рушив до поваленого суперника. Його власні зброєносці разом зі зброєносцем пана Гамфрия мусили відтягти принца назад. Яйк судомився на плечах дунка. Пустіть мене, жалібно простогнав хлопчик. Бідний кінь, пустіть мене на землю. Дунка й самого трохи не знудило. А що він робитиме, якщо така сама доля спіткає грома? Тим часом стражник одним ударом галябарда й скінчив муки огиря пана Гамфрея. Дунк розвернувся і попхався крізь натовп. Вийшовши на вільне місце, він зняв яйка з плечей. Каптур малого впав з голови, і Дунк побачив його червоні набряклі очі. Так, знаю, жахливе видовисько, — утішив він хлопця. Але зброєносець має володіти собою. На турнірах трапляється ще й гірше, от побачиш. Воно не саме трапилося, — відповів Яйк тремтячи. А Еріон навмисне так і вчинив. Ви ж бачили. Дунк спохмурнів. Він справді бачив усе на власні очі. Але не хотів вірити, що лицар, тим паче драконового роду, міг так споплюжити шляхетний звичай. Я бачив зеленішого за весняну траву лицарчука, що не зміг як слід утримати списа, відповів він уперто, і не смій сперечатися. На сьогодні, гадаю, герці скінчено. Ходімо звідси, хлопче.